In her, meddame, in ladies in gentlemen. Izobraževalno glasbeni, varijate, zofini, ljubimci. Ljubimke in ljubimci, lep pozdrav! V današnji odaji nadaljujemo s kratkim tematskim ciklom, ki ga posvečamo vprašanju dela v kapitalističnem sistemu. S tem namenom v nekaj nadaljevanjih beremo študijo o zgodovini fleksibilizacije dela, ki jo je pod naslovom Mobilizacija delavcev – Zgodovina ponotranjenja prisile pripravila Karolina Babič. Študija sledi zgodovinskim spremembam načinov mobilizacije delavcev, ki so v zadnjih dveh stoletjih vodile od tipično zunanjih prisil k delu do samomobilizacije delavcev. V današnji oddaji se bomo posvetili rojstvu poklica. V nadaljevanju oddaje pa nas čakajo še redne rubrike: Filozofija skozi čas, poročilo z delavsko-pankerske univerze, humor in napovednik. Vabljeni ste ostati v naši družbi. dotini ljubimci rojstvo poklica Hkrati z nastajanjem industrijskega mestnega dela se je rojevalo tudi neko drugo delo ki je že nakazovalo sodobne trende razvoja na področju posameznikovega odnosa do dela to je poklicno delo Max Weber je v svoji knjigi Protestantska etika in duh kapitalizma ujel prav ta skoraj da čudežni preobrat v človekovem odnosu do dela. Kot ugotavlja, citiramo, zares, karakteristična in nam še danes tako domača, a v resnici sama po sebi, vendar tako stežka razumljiva misel o poklicni dolžnosti zadolžitvi, ki jo mora občutiti in jo občuti posameznik, da vsebine svoje poklicne dejavnosti ne oziraje se na to, v čem ta obstaja in še zlasti ne na to, ali jo mora neobremenjeno občutje imeti zagoli izkoristek svoje delovne sile ali sploh samo v opravičilo za posest dobrin kapitala. Je torej tista ideja, ki je karakteristična za socialno etiko kapitalistične kulture? Da, v posebnem pogledu je konstitutivnega pomena za njo. Konec citata. Weber tako izpostavi dve pomembni opaski. Prvič, da je fenomen poklicne dolžnosti nekaj novega in zelo celo konstitutivno pomembnega za kapitalistično kulturo. In drugič da je ta fenomen poklicne dolžnosti nekaj tako težko razumljivega, skoraj da čudnega. Nerazumljivost pojava poklicne dolžnosti, se tako vebru kot nam kaže predvsem zaradi primerjave z zgodovinsko pozicijo dela, kot mukotrpnega in nujnega opravila, ki ga ljudje opravljajo kot naravno prisilo oziroma življensko nujnost. Weber se zato sprašuje po poti, ki je vodila od mučnega in zgolj nujnega opravljanja dela do opravljanja poklica kot dožnosti, ki je, če nekoliko raširimo in apliciramo vebrovo misel v naš čas, konstitutivnega pomena za samorednotenje človeka. Weber svoje iskanje odgovora začne pri izpostavitvi neke posebnosti takratnega, zgodnjega kapitalizma. Posebnost tega kapitalizma je takoj imenovani ekonomski racionalizem, ki poleg ekonomsko racionalnih kalkulacij vključuje kot pomemben element še racionalno organizirano zdela, pri čemer pa je ta ekonomski racionalizem odvisen tudi od sposobnosti in discipliniranosti ljudi za praktično racionalni način življenja na nasploh. In prav koncept racionalnega načina življenja bo v nadaljnih vebrovih pojmovanjih ključen. Duh kapitalizma, o katerem je tu govora, je namreč mišljen kot etos, kot etično obarvane maksime življenskega sloga. Prav specifičen način življenja, ki je plod specifične etike, je tisto, kar je pomembno pripomoglo k razvoju kapitalizma. Weber zato dalje sledi iskanju te specifične etike, ki jo prepoznava v ozadju omenjenega racionalnega življenskega sloga in jo najde v protestantizmu oziroma natančneje v plodnem srečanju na eni strani protestantskega razumevanja poklica in na drugi strani meščanske podjetnosti. Weber nadaljuje, citiramo, Zato bo naša naloga raziskati, dedič katerega duha je bila tista konkretna oblika racionalnega mišljenja in življenja, iz katere sta zrasli ideja poklica in stališča povsem evdemističnega lastnega interesa, ko smo videli tako iracionalna predanost poklicnemu delu, ki je bila ena izmed najznačilnejših sestavi naše kapitalistične kulture in je to še zmeraj. Tukaj nas zanima prav izvor tega iracionalnega elementa, ki se skriva tako v tem, kot v slehernem pojmu poklica. Konec citata. Izvore tega iracionalnega, te predanosti, te dolžnosti poklica nahaja Weber v religioznosti, natančneje v protestantskih virih evropske kulture. Čeprav pri samem lutru še ni šlo za eksplicitno povezovanje poklicnega dela in religioznih načel, in čeprav je luter poklic še razumel precej tradicionalno kot golo delo, kot nujo oziroma usodo, ki jo je treba sprejeti, pa se prav pri njem oziroma pri njegovih prevodih Biblije začne pojem poklica pojavljati v posvetnem smislu. Novost je tukaj prav vrednotenju izpolnjevanja dožnosti v posvetnih poklicih kot neravstveno samoudajanjanje. Resnejši odmik od tradicionalnih vidikov obravnave poklica pa nastopi le s kalvinisti in nekaterimi drugimi protestantskimi sektami. Kar je zanimivo, je predvsem dejstvo, da se je sodobno pojmovanje poklica kot poklicene dožnosti pravzaprav rodilo kot skoraj da nezaželen oziroma vsaj nehoten stranski produkt reformatorskih prizadevan, katerih osnovni cilj pa ni bilo nič drugega kot zveličanje duš. Razlog, zakaj se je specifično protestantsko razumevanje poklica kot dožnosti lahko ohranilo tudi po umiku religioznih razlogov, je predvsem v tem, da je to pojmovanje poklica temeljilo na posvetni askezi, ki pa je seveda imela religiozne temelje. Ti religiozni temelji se nahajajo v kalvinistični ideji o predestinaciji, ki v grobem pomeni v naprejšnjo določenost peščice izbrancev kot blaženih in preostale množice kot pogubljenih. In ker je v očih kalvinistov uspeh v življenju pričal o gotovosti izbranosti, Je bila prav nenehna prisotnost negotovosti o izbranosti tisti faktor, ki je ljudi silil v dobra dela, pri čemer prav paradoksno, dobra dela niso mogla služiti pri dobivanju zveličanja, so pa pričala o izbranosti. Pri kalvinistih tako poklicno delo dobi dokončno obliko etičnega sistema, pri čemer pa je pri njih ljubezen do bližnega mišljena kot način slavljenja Boga, in ne kot služba ustvarjenemu bitju drugemu človeku. Izpolnjevanje poklicnih nalog ima torej obliko stvarno neosebnega. Neutrudno poklicno delo torej ni plot etične zahteve v smislu odnosa do sebe ali odnosa do drugega, temveč pomeni predvsem množenje Božje slave in dokazilo zagotovost na vzočnosti milosti. Pričemer pa je pri tem neutrudnem poklicnem delu poudarek na sistematičnem samonadziranju, ki se povezuje z že omenjenim posebnim življenjskim slogom. Kalvinist potrebuje, zaradi nenehne negotovosti o zveličanju, metodično načrtovanje celotnega življenskega sloga. Zato mora biti to stransko življenje popolnoma racionalizirano. Prav to uvajanje reda v življenski slog. Nam priča o tem, kako prav kalvinistična askeza predstavlja moment preobrazbe askeze v povsem posvetno prakso. Weber na to izpelje le še logične nasledke teh izhodišč. Življenje ljudi brez poklica je brez sistematične racionalne metode, ki jo zahteva askeza. Poklicni delavec bo delal bolje kot priložnostni delavec. Bog zahteva racionalno poklicno delo. Tudi dobičkarstvo se nalaga kot poklicna dožnost, saj je dobičkar le upravljalec in razmnoževalec božjega bogastva. Sledi rojstvo ideje o človekovi obveznosti do lastnine, ki vodi k ustvarjanju naložbenega kapitala. Tudi ko religijozne korenine odpadejo, Fenomen poklicne dožnosti ohrani. Saj se je celoten racionalni življenski slog, ki temelji na ideji poklica, razvil iz duha krščanske askeze, ki je prešla na področje praktičnega vsakdana. Ker imamo na eni strani urednotenje dela kot poklica pri mejnih delavcih in na drugi strani urednotenje dobičkarstva kot poklica pri podjetnikih je pospešena produktivnost nujna posledica tega novega racionalnega življenskega sloga. Vidimo lahko, kako ima delo v teh vebrovih ugotovitvah še vedno lastnosti nujnega, s to razliko, da je delo nujno ponaravi, med tem nujno po naravi, medtem ko pa je delo kot poklic nujno zaradi poklica Boga. Zanimivo je, da Weber leta 1904-1905 vidi takratnega človeka, kako se odpoveduje v temeljevanju svojega ravnanja v okviru izpolnjevanja poklica, ker izpolnjevanja poklica ni mogoče neposredno povezati z najvišjimi kulturnimi urednotami, toda sodobnost pravi prav nasprotno. Zdi se, da je v zadnjih stoletjih poklic na lestvici kulturnih urednot zauzel tisto mesto, ki ga je nekoč imel v očeh boga kalvinistov. Od zunaj, od boga postavljena urednota je postala notranja. Notranja kulturi in tudi notranja posamezniku, ponotranjena. Delo kot poklic, kot narek od boga, je postalo delo kot rojstni kraj človekove identitete. Avtorica prispevka je Karolina Babič. Prispevek je bil izvirno objavljen v časopisu za kritiko znanosti, številka 237. Začetek zgodbe. Pozo, ho, ho, ho, ho, ho, ho, Čeprav ni bil nikoli formalno posvečen. Neki kardinal mu je očital, da ima otroke, kar se ne spodobi za človeka v duhovniških oblačilih in da ima ljubico, kar je nespodobno, celo za lajka. Pooldž je zavrnil. Imam otroke, kar je primerno za lajka in imam ljubico, kakor je to u navadi pri današnji duhovščini. Vir.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 11. februarja je v sklopu predavanj Delavsko-Pankrske univerze predaval samozaposleni filozof Dušan Rebol. Predavanje z naslovom O jalovosti pobijanja sošolcev je posvetil tematizaciji problematike množičnih umorov sošolcev, sodelavcev in drugih domnevnih krivcev za našo osebno nesrečo. Predavanje je temeljilo na analizi estonskega filma Razred iz leta 2007, ki prikazuje dogodke, ki se iztečejo v množični umor v šolski jedilnici. Film je strukturiran kot pretek postaj križevega pota glavnih protagonistov Josepa in Kasparja, ki sta konstantno ustrahovana in poniževana strani svojih sošolcev, dokler se ne odločita, da svoje mučitelje preprosto postrelita. V samem filmu smo deležni kopice vzrokov in razlag končnega dejanja. Odsotnost staršev na eni strani, na drugi pa zastrupljenost prisotnih staršev z mačizmom ter nagnjenostjo k nasilnemu reševanju težav, popolna nesposobnost šule, da bi šibkejše učence zaščitila pred močnejšimi in podobno. Po mnenju predavatelja je vse našteto zgolj rodovitna prst, iz katere vznikne zelo učinkovito povedana in popolnoma Voajerska, primarno estetska zgodba o maščevanju. Njeno gorišče je pokol in vse, kar vodi do njega, dejansko ne služi razlagi ali razumevanju, pač pa učinkovitosti izbruha Božjega srda, do katerega pride na koncu filma. Apokaliptični izničevalski konci po biblično zasnovanih spopadih imajo torej prednost pred težavnimi in morastimi poskusi reforme. Film je zasnovan na fantazijski konstrukciji šolske ustrelitve, ki si resnične dogodke sposodi, da bi z njimi ustvarila privit realne osnovanosti. Film Razred zaradi svoje odsekanosti in namerne dekontekstualizacije dogodkov uprit estetizaciji nudi ravno toliko nastavkov za nadaljni razmislek, kot slovenski film Pokrajna številka dve, torej nobenega. V literaturi, ki se spopada s problematiko šolskih ustrelitev, je razkrito nešteto razmislekov o vplivanju vseh možnih dejavnikov, od medijskih vsebin do doševnih obolenj in notranjih čustvenih dram storilcev. Predavatel pa je nasproti proti temu postavil bolj originalno in precej bolj prepričljivo pojmovanje, ki šolske ustrelitve postavlja v kontekst z drugimi dejanji upora v Združenih državah Amerike predvsem z upori sužnjev ter ustrelitvami, ki so jih v 80ih letih Reaganovega neoliberalizma rodila ameriška delovna mesta. Tipični so denimo primeri masovnih ustrelitev na ameriških poštah znižanje realnega dohodka, poslabšanje delovnih razmer in posledično sesutje kolegijalnih odnosov je v 80-ih doletelo dotlej oblazinjeni in zavarovani srednji razred. Dezintegracija elementarnih in nekdaj samoumevnih stalnic življenskega sloga srednjega sloja se je začela odražati v družbeni razslojenosti in v ter občutkih potlačenosti in otojenosti v okoljih, kjer se zadržujejo otroci izginjajočega srednjega sloja, torej v šolah. Poboj na delovnih mestih ali v šolah Zato nikakor niso vdori, česa tujega ali nenormalnega v ustaljeni red, č je samo delovanje ustaljenega reda tisto, kar same poboje sproži. Ob vsem tem je nadaljeval predavatel, se ne moremo izogniti strukturalističnemu pojmovanju moči oziroma oblasti, po katerem bistveni element moči ni intersubjektivno delovanje in preprečevanje delovanja. Moč je skupek predpostavk in pojmavanj, ki možnost določenih dejanj izniči v subjektu samem. V to vrstnem okviru delovanja oblasti pa odstranitev nasilneža z nasiljem ni noben pravi premik, noben presežek nad ustaljeno mehaniko. Je le pragmatična pragmatična posamezne posamezne ovire, pa če tudi izvedena v naše največje čustveno zadoščenje. Predavatelj je zato zaključil z mislijo, da umori so šolcev, sodelavcev in drugih krivcev za našo nesrečo res niso posebno dobre rešitev, saj se zadnje čase tudi brez njih počutimo čisto dovolj neumno. Poročilo je pripravil Sašo Furlan. Vaši oči 41. That's good. Hate keeps a man alive. It gives him strength. www.zofijini.net Vaša bližnica dovednosti Filozofija skozi čas 21. marca 1298 je bil rojen nemški mistik Henrik Suzo. Poleg Mojstra Ekarta in Johannesa Tavlerja, velja Henrik Suza za vodilnega predstavnika tako imenovane Renske mistike, pozno srednjeveške nemške mistične šole meniškega reda dominikancev, ki je obstajala v Porenju v 13. in 14. stoletju. Njegovi najpomembnejši deli, knjižica večne modrosti in knjižica resnice, v katerih je prisoten močan vpliv ekartovega misticizma, sta bili med najbolj popularnimi mistično-nabožnimi deli reformacijskega obdobja v nemško govorečih deželah. Kljub močnemu vplivu ekartovega misticizma, katerega 20 tes je papež Janez 22 v Buli in Agro Dominico obsodil za krivoverska, je Henrik Suzo vselej veljal za pravovernega. Leta 1831 ga je papež Gregor XVI. razglasil za blaženega. Dominikanski red obeležuje spomin nan 23. januarja. Njegovo življenje z vsemi duhovnimi usponi je dokumentirano v njegovi autobiografiji, ki jo je po izručilu napisala njegova učenka mistikinja Elisabeth Stagel, sam pa jo je kasneje dopolnil in izdal. Rojen Ali Krščen je bil 21. marca okoli leta 1298 verjetno v mestu Überlingen ob Bodenskem jezeru, ki je spadalo pod škofijo mesta Konstanz, ki prav tako leži ob obali jezera. Njegov oče je bil plemič in vitez iz rodbine Bergk vendar je Henrik Primek Sus prevzel po svoji materi. V 13. letu starosti se je pridružil dominikanskemu meniškemu redu v bližnjem samostanu, kjer je prejel osnove takratne scholastične izobrazbe. Po petih letih bivanja v samostanu je doživel mistično izkustvo, ki ga je spreobrnilo v zvestu služenje Bogu. Še isto leto po tem izkustvu mu je umrla mati, o kateri se v svojem življenje pisu izpričuje kot o zelo pobožni ženski, ki je morala pod pritiskom svojega moža sklepati kompromise med posvetnimi družinskimi obveznostmi. Se pravi spolnimi potrebami moža in zvestobo Kristusu. Poleg tega, da se je zaobljubil, kakor sam pravi, služenju večni modrosti, v kateri je doživljal mistična izkustva, Je to prakso dopolnjeval z sketskim samopremagovanjem, ki je bilo usmerjeno v zatiranje spalnih nagnjen s telesnim trpinčenjem, odpovedovanjem hrani, pijači ter spanju. To prakso je nadaljeval v svojo starost, vendar je postopoma zaradi telesne oslabelosti omejeval intenzivnost pokore. V letih od 1324 do 1327 je študiral teologijo v Kölnu pri Mojstru Ekartu, verjetno skupaj s tretjim kasnejšim mistikom Renske šole, Johannesom Taulerjem. Svoje prvo delo, knjižica Večne modrosti, je napisal v nemščini nekje okoli leta 1330, ravno v času, ko je bil Ekart poklican na zagovor nekaterih svojih tez. Kljub temu, da Henriku niso dokazali nepravovernosti v tem delu, je obrekovanje zaradi obtožbe njegovega učitelja zavrlo kariero v duhovniškem stanu. V delu predvsem razpravlja o praktičnih vidikih mističnega izkustva Boga, brani pa tudi svojega učitelja Ekarta pred obtožbami povezav z antinomističnim predreformacijskim laiknim gibanjem Bratstva svobodnega duha ki je bilo leta 1311 na Dunajskem koncilu, med drugim zaradi propagiranja panteizma razglašeno za krivoversko. Leta 1326 je bil posvečen za duhovnika in začel službovati v Konstanci, vendar je po izidu dela, knjižica večne modrosti, bil prisiljen v prekinitev poučevanja. Do konca leta 1338 je ostal v mestnem samostanu ker ni mogel več poučevati, se je usmeril v potujoče pridigarstvo. Veliko je potoval po takratnih krajih nemškega Porenja, kjer je pridigal in s pisanjem na božno moralnih pisem, ki jih je naslavljal na razne lokalne krščanske skupnosti, spodbujal vernike k krepostnemu življenju. Leta 1343 je bil izvoljen za priorija v samostanu v Diesenhofenu. Že čez nekaj let se je vrnil v Konstanco, kjer je doživel večjo neprijetnost. Neka ženska, ki jo je finančno podpiral, ga je obtožila, da je oče njenega nezakonskega otroka. Kasnejša preiskava je dokazala njegovo nedožnost, vendar je bil kljub temu prisiljen oditi. Zatekel se je v mesto Ulm, kjer je v mestu in okolici deloval kot pridigar. Do okoli leta 1362 je napisal več del, ki jih je sproti vse skozi dopolnjeval. Za razliko od Knjižice večne modrosti, ki je bila namenjena predvsem izobražencem, je drugo njegovo najpomembnejše delo Knjižica resnice po vsebini praktični duhovno nabožni vodnik, po slugu in ciljni publiki podoben kasnejšemu delu Tomaža Kempčana, Hoja za Kristusom. Sprva je knjižica Resnice išla v Nemščini, tekom let pa jo je prevedel v latinščino in jo hkrati izpopolnil, ter jo v končni obliki izdal kot novo knjižno delo Ura Modrosti, ki je postalo eno najbolj priljubljenih nabožnih knjig v poznem srednjem veku širom Evrope od Italije do Anglije. O zadnjih letih njegovega življenja viri poročajo skromno. Umrl je 25. januarja 1366 v Ulmu. Kot eden prvih piscev v nemškem jeziku je zaznamoval tudi svoj prispevek k oblikovanju nemškega besedišča. Henrik Suzo je zato bolj mistik kot filozof, bolj človek ljudstva kot človek univerzitetne scholastike. Velik vpliv je imel na kasnejše duhovno gibanje, devocijo moderna, ki je nas proti intelektualizmu postavilo v ospredje individualno notranjo pobožnost, kar bi lahko imeli za prvo lastovko vznikajočega se novoveškega veškega subjekta. Rubriko Filozofija skozi čas pripravlja Boris Blagotinšek, filozofski forum Mislec.net. To je za to ki jih vznikali na sem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 Zofijni, ljubimci. Vsako sredo v klubu KGB poteka cikel družabnega družboslovja. Danes ob 19. bo v gostih profesorjev Andreja Fištravca in vesne Vuk Kodine Matjaš Hanžek. Za nadaljni program preverite spletno stran na noslovu org. Podelek za filozofijo na Filozofski fakulteti v Mariboru vabi na predavanje dr. Romana Kuharja z naslovom Razlika kot deficit – isto spolne družine v kontekstu zloram znanstvenih raziskav, ki bo v četrtek 18. marca 2010 ob 10. uri v predavalnici 2.7 na Filozofski fakulteti v Mariboru. Jutri v četrtek 18. marca ob 18. uri bo v dvorani Gustav v pekarni predstavitev pravične trgovine. Več informacij najdete na spletnem naslovu www.pekarna.org. Delavsko pankrska univerza vabi na predavanje iz tematskega ciklusa Šola kot ideološki aparat ekonomije, ki bo v četrtek 18. marca ob 18. v klubu Gromka na Metelkovi. Pod naslovom Proti avtonomiji univerze bo predaval Sašo Slaček Brlek. Več informacij najdete na spletni strani Delavsko-Pankrske univerze. Prišli smo do konca še ene oddaje. Morebitne refleksije tako o oddaji kot o čemer koli drugem so nas vse dobrodošle na našem mail naslovu zofini@yahoo.com ali na filozofskem forumu mislec.net. Za vse ostalo vas vabimo k obisku naše spletne strani 3xvojni.v.zofini.net. Z vami smo preteklo uro delili špikrka Erneja Pirnat, tehnik Jure Augustiner, avtor rubrike Filozofija skozi čas Boris Blagotinšek, autorica osrednjega prispevka Karolina Babič, avtor poročila delavsko pankrske univerze Sašo Furlan in urednik daje Samo Bohak. Do naslednjega tedna bodite v miru in se množite. Srečno! Vajne damen und herren, damse, monsieur, ladies und Izobraževalno glasbeni varijante, zofini ljubimci.